Moniter edukater formakuntzan gira, bi urteko formakuntza da eta hor lehen urtean gira. Bukatzen dugu lehen urtea. Gure formakuntzan sartzen den um, proiektu bat egimardugu eta libro gira. Ordoan, sosketatuak izan gira, zazpiko taldea gira eta ordoan zazpi horiekim e, proiektu bat egimardu ginoen, nahi ginoen ahiten ginoen, orra izi gari libre zen. Zek, hau duzen gaia? Aktualitatean da, bada urteak aktualitatean dela. Eruzki? Bai, hori da. Horduan, aztapenetik, hola, asikinen boha ez gai hori eh, tratatu, piskat tabu dena ere, eta telebistan ikusten ginituen eh, gauzak guzien piskat eh, ez kontra joateko, baina ideak piskat aldatzeko, eta auk iritzi batzuen... Eh, Kontra joateko ere uh, erabakiginen ginoen uh, proiektu hartan parte hartzea, bo, ye, muntatza proiektu hori muntatzea. Mm. Zer da? Hautatu duzien gaiak? Hortan guk, uh, inen etorkinekin um, gau bat egiten dugu, Lehenik atxaldean, inen dugu, um, baionako polo behizen bizidiren etorkinekin eta um, enbezera joaten diren egitarrekin, inen dugu, psikat, uh, sukaldatuko ditugu egi desberdinetako uh, platerak eta elkagezagutzeko eta baionako egitarrek Etorkinak ikusteko pertsona gisa eta ez etorkin gisa. Hor lotura sozialak garatzeko. Eta gero hor deneri idekia izanen den itzaldi bat antolatu dugu. Hor dan zazpiter ditan izanen da, bai honako polo behiz enbezean. Hori dena enbezarekin uh, batera egiten dugu, an, den antolatu dugu hoiekin. Eta nula sartu zistea uh, etorkinekin edo migrante batzuekin? Bai, hor hori etorkinoriek bai yonako kadan ategia elkartearen dira eta kadak, um, kadak laguntzen ditu um, be teitzen utena demanda zilvo paperen administratiboki eta laguntzen dituzte eta gero ori, bizi sozialean ere sartzea hori zigerri komplikatua da espaitute denbora initik eta ordan gure proiektua ere gehi gaji bada hoian lanaren gehi gari bat bezala Hizaitan alda. Mm. E, e, Zaila, zailer ez, mentuaz honak zehau lako uh, proiektuak ere? Ebe ez, bate uh, izi gerri untxab uh, uh, hartu dute eta etorri dira bilkura initzetara. Jodan, ojo, goi bat parteide ditugu uh, atxalderako, amak bat kadatik eta amak bat polo behiz hauzotik. Uh, ez izi gerri untxartua, motivatuak oiek dituzte jesetakegi, denek elgarrikin egin ditugu, oiek uh, ez, ez izi gerri untxartua izan da. Mm. Nungoak dira, hauek? Oan, piskat denetatik, bat ditugu uh, batzu, Irakeko batzu, piskat egi dezberdinetatik eldo dira. Hengi eklatik uh, yes, eta unat etorri oza, uh, be, terabide bat bat bat eko eta entzatzeko uh, biziobe bat sortzen. Mm -hmm. Erran behar da egun berezia dela, ere, aste Bai, uh, aste arteaktori uh, munduko egifurtzatuan eguna da. Ongi hartzmatan ginoen, uh, bo, gaualdi hori uh, egunochtan egitea ere, eksikat, ikan uh, da, bat ditugula iru pertsona itzaartzeko, badugu uh, jurista bat, majikaie, dige dameztai, ordoan, horrek, haliz, um, liburu bat um, bera, bera aitatxi eta aita, Aitatsi aita eta bi haitatxi, ere usta, bai, Espainiako Gerla Zibilatik, bo, egin zuten, eta bai honara tetortzeko kalda tarluniatik, e, ejifusiatu ziren, unatetortzeko, Gerla Zibilatik IES egiteko, eta ordan pixka ditzali horretan gurutzatuko ditugu bi imigrazio garaioak, lehen goko imigrazioa, eta gauhe gungoa, eta ikusiko da, be, Ez dela gauza initzik aldatu mal eruski eta orra fiskat hori eh, argitzeko. Mm. A, bakatu ez dute ere Santalposa Posa zimadeko laguntzaile bat eto zaigula ere itzegiteko. Eta ordoan badu amniztentak nazional ere hori izanen dena eta elkartet desbeginak. Eta nor batzu motibatzen bat iral zer laguntzeko. Mm. Ja. Eta gero gaineat manela goxoz finituko da, eh? prestatu plato horiek jastatzeko manela izan baita? Bai, hori da, hori duan uh, gero uh, behatziak tehditan hori uh, uh, jastatuko dugu eta hitz egiteko, uh, bo jendeekin itz egiteko parada izanen da. Eze izkuntzetan egin enda frantxexaz? hori bai frantxexaz eta izanen ditugu uh, aldiz um, kasko batzu ingleserat edo arabilerat uh, itzulpena egiteko. Za hartu gira ber bilkura desberginetan etorkinekin eta ezakitela frantsesja edo isigarigouet hain hitzak eh batzuk onie eh? baina hain hitzak uh, gutxi eta orduan uh, itzulpen, uh, itzulpen bat itsulpaimat da. Mm -hmm. Eta ala et libro bai deneli dekiada eta gure uh, erosi ginituen gauzak pagatzeko gero olako xapel bat edo ola eman dugu, baina ez da bertua eta deneri irekia da. Zek ikasle bezala, olako proiektu bat erabainitea, ze karrida huzue? Uh, Oartuz izte uh, gauzabatzu ezagutu dituzela hori esker edo dena bazinakiten? Ez. Hortako ere proiektu hori egin dugu, fluen etorkinen gai hori azkenan ezginuen ezagutzen eta 0otik joangirara eta bakarri be telebistan edo edo da biddeetan hor ikusten ginituen gauzak uh, bagiginak kizkien eta azkenean... Uh, Hortak proiektu horrek ere gaitubo ezagutza bat, eta iguka initzik esidugu horrekin, ezkinoen uh, deus ezagutzen edo gutxi eta hori paradai zen zailo guri bo, ikasteko, eta proiektu horrek uh, burura ino proiektu hori ere Eresa bat edo atxikiko da, ezta zerbait horren inguruan, ez dakit video edo zerbait bildu matxo bat egiten zien edo... Ordan, guk bilduma bat bai gero eskolako eta proiekturako, baina uh, argazki eta zitu gu baita espada ez eta ezagiko, bo gure etako izanen da, gero ebaloaketarako, baina ez uh, orra, eta gure helburua zen beriziki oien artean uh, Trukaketak izaita eta oiek hoien uh, ezagutzak uh, segitza oien agetean, ez baina erakustea... Guk egin dugula, da hoia narteko, hoia nartean espero dugu segituko duela eglaziozak eta gehiago era honentuela. Boongi ba da, beharste hartatxuntan, berazazpiak eta erditan, bai honako MBC-an, emaiten da, itzordua, ursuia, etorbidean, eta gero, bakantzak, etorriko dira dako? Bai hori da, hori da, hori hon dotik, azken hasteat, hori hon dotik, bakantzak. <laughs> eta xartzea behiz irailan? Bai hori da, irailan behiz, bigarren urterat. Bome, ba kura eta mire gaize, eta kura joan gau aldiaren zateri. E, mire esker zuai, <laughs> e, adio,